Gizi ekonomikoak ondorio lahiak ukanditu azken hama juxteetan eta sektore guztietan eta zenbait agrotan, egoerak oberat egin badu ere, bada sektore bat ahamoldatu eta behiz ere lehengo goberbera sekulaan izanen eztena egoe euskaregiana, merkataritza edo komertzioaren sektorea zari gara goizuntan. Koldo nausi aegunan? Eguron, bai alada, eh, crisi ekonomikoa aipatzen badugu, langabezia, diru urritasuna, familiaren bolsikoetan eta beraz, ba kontsumoaren apaltze bat iza, ba, izan dira Honorietako batzuk eta horrek merkataritzaren komertzioaren sektorea gogor kolpatu du, baina alako egoretan mozkin edo e, irabazi tarterik handiena duena da, ezta? Ba edo itxekitzen diona eta horiek normalki enpresakate handiak edo multinazionalak dira. Beno, ba, hori agerian utzi dute Euskadiko komertzianten federaziok joader astean, Eusko Legebiltzarreko merkataritza, kontsumo Eta turismo batzordean aurkeztutako datuek. Haien arabera, 2000 sortziaz geroztik, 2007 komertzio txikik, itxi behar izan dute, eurgo euskal herrian, eduskal autonomia erkidegua, no besan da, e, gehienak negozio familiarrak eta ibilbide luzekoak. Eh? Eta berez, aurkeztu buten argazkia apokaliptikoa da. Azken urteetan aldiz, kontsumoak gora eginduela diote datuek. Ba, bai, baina e, krisi denboran itxi boten komertzio txiki hoeie guztiak ez dute jada eta ba pastelaren e, tartaren satirikukaitenal eta hor da gokoa, eh? Euskal Dendak Federazioaren arabera, e, krisi denboran komertzio txikien uneko 16 E, gainberanen hori eta itxi behar izan du eta hauek itxi ondotik ba, Euskadiko hiri eta herrietan gune edo egoitzarik lokaliko onenak kapitala buten enpresa hundienek hartu bituzte, e, multinazionalak alegia, e, globalizazioa ba, geldie zina baita eh? e, horren irudiko donostia dugu esate baterako nun e, aiestaran bezalako zapatabenda historikoak ateak itxi berri bituen bitartean, Europako zara e, saltokirika hundienak ateak zabaldu bituen eta horrela inditeks eta multinazionala hundie adibideak eunkaba dira, eh, irigeienetan. Eta alarma gorriak piztu dituzte, hirietako multinazionalen okupazio bortitzo horrez gain, bueno, ba, merkatal zentroak ere ezker eskuin, eh, sortzien ari direlako Euskal Autonomia Erkideguan, onjoak bezala, eh, geroz eta gehiago, beti enpresa handi hoien favoretan. Multinazionalek markatzen dituzten prezioekin ezin dute lehiatu komertio txikiak, hori da? Hmm, bai, prezioa eta prezioa, eh? Alde batetik hori da, Euskal Dendak Federazioak argi du, ba komertzio txiki eta artizauaren kalitateak beti ukanduela bere espazioa. Arazoa da multinazionalek leia desleiala, eh? De sustatzen mutela eta dagoeneko merkealdi garaia ez direla errespetatzen. Black Friday delakoa, lehen, bigarren eta hirugarren merkealdi sasoiak, beno, ba, urte osoan zehar badira maukak, eh, denda hundietan. Eta horri komertzio txikiak ezin dio utzi noski azken batean kontsumitzailen erosteko ahalmena zaratago apaldu egin dela, bakresaren ondorioz noski kontsumitzeko ohitura komen dira aldatu omen direnak. Multinazionalez gain, gieroz eta gehiago erosten delako internet bidez ere askotan multinazionaleen esku. Zentzu horretan Euskal Dendak Federazioan diren milaka komertzialte tipioiek ere dagoeneko aurkeztu bete, aukera Eusko Jaurlaritza internet plataforma mankomun baten sortzeko gutienen hori astartzen ari dira. Komertzioan idekitze hor dut egin araudiekin ere, kezkatuak dira ez? Hmm, bai, noski, eh? euskolegi biltzarrean argi utzi dute komertzian zetxipiek ere multinazionalen aldean eurek ezin dutela. Igandetan ideki, bota egunero gaueko amarrak arte, eta etenik gabe dendazabalin mantendu ere. Beraz dena dinamikak merkaatu ordutegiak dena kontragute, Horregatik administrazioari eh, agintariei laguntza galdegin diete, Komertzio txikiak desagertzean nahi ezpada, eh neurriak ard alegia eta ez horiek gaur egun existitzen diren eh denda txiki hoiek guztiak mantentzeko, baizik eta negozio berriak martxan jarri a ere, ba, diru publiko zorributako mikromaileguak, eh, esate baterako. Bero, ba, zerrenda eta eskaira luzea da, baina eh dira hain zuzen ere, ba eskaira nagusiak edo, eh, aipatu bitugunak. Edezki, ba, eroslek ere beharko dugu kondutan aktu hori guzia. Koldo nausia, mileskai jasteko. Sietasun orientzat, eta pasegunan. Berdin.